اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما تب نعمة ربك بمجنون دي زناد نهشتمي سپاري دوين سورت شروع كي جاغي تولي كي سورت نون يا دوين نون ده تغس ديشي او باز یو تا صرف صورت قلم وای او بازي مفسرین پورا جمله ذکر کوي چې صورت نون والقلم وما يستورون مختلف نمونه زره دا صورت یا شي او د دې وجې نه چې دې په صورت په ابتدا کې دغه کلمات او دغه جمله موجوده یاد دې صورت ضرب د ماقبل زره نو دا ضرورت مکی او ضرورت مکی دی ی ene da hijrat na maki nazil shwi di biad me munasabat dae pa akhira ki dagral ji kul in kul araitu min asbaha ma ukun ene etemad ke pa allah tala bat har sal la dar ki ko badala law ji ki nosog badari ene etemad pa نون والکلم وما يسترون هر یو شی الله تعالی کل د نعمتونو ورکون کې الله تعالی دی اعتماد په الله کوه نعمتونو ورکون کې الله تعالی دی ګره پیغمبر ته نعمت ورکړي یی ننغه ورګړي بیا درې مناسبت په اختتام د سوره ملک کې وعیدو کافرانو ته سی اتوجوه الذین او دلته کم ابتدا کې اغه تذکرہ د کلم ده او بیا نکار طبیعت د کافرانو اږي ته وعید ذکر کیږي دا غي د نکاره طبیعت بیان کیږي چې پیغمبر دا دئ اغلې ونی وي نو لته کې عذاب ذکر شو گویا کې دته کې سبب ذکر کیږي چې دې ته عذاب ولی زګت الله کوم انسان د اصلاح د پرالهغه له دې ته مجنون ولي ونی وي میادارنګي مکان او نزول دا صورت کم ځای نازل شوی نو دا مکی صورت ته په اجماع د نو نوځه د حجرت نمخ کې نازل شوی دی په اوایلو د بیعت کې او دلیل په دې باندې داد دی چې آیاتونه د مکی صورتونو په شان ته واړه واړه دي دارنګي هغه کوم کې ذکر کیږي کې مکی صورتونو کې ده کې کوم ذکر کیږي دارنګي مکه کې مقذبین او پیغمبرین منو نو دې کې د مقذبین او احوال ذکر کیږي دا دلیل دی حدیثه دې حدیث کې راځي چې اول کمن نازل شوه د نوې قران بسم ربک الذی خلق دې او بیا نون ول کلم وما یسلون بیا ورپسې د سورۃ نازل شوه دې بیا درې ما خبره غټه ترتیب النزول له لاول سورت علق اقرا بسم ربك الذي دی خلق ديرشما سیم پارکی بیا نو ول بیا سورت مزمل او بیا سورت مدثر او بیا سورت مدثر پس تک الحمد الحمد لله رب العالمين سوره فاتحه او بیا دغه نورستو تبتیه دا دا ترتیب دے او داسیکو وګورینو ترتیب ته کوری د مانا په بار سرمی او ترتیب جوڑی که. برا اغیه که ده سورة تعالیٰ که ایک تعلیم اڈون بنه شده. آو بیاور پسی تعلیم پسی سشده. نو اغیه پسې نازل شده سورة مزانون والقلم. بردان دالا. نو تعلیم پسی اغنون والقلم نازل شده. دا د الله نعمت تعلیم دی کې د نعمت خبره د ما په بینه نه درپې او ورپسې سورت مزمل نه چې تعلیم راشي نو په مزمل کې دی کوم لیل اصلاح پکړه د عبادت پکړه او چې په خپل زړه برابر شي نو بیا بل تداوت نو بیا دې یا ايها المتثر قم فانذر ترتیب سره دا د ټول نعمتونه حاصل شو خپل اصلاح شو نعمت راغی پله مې عبادت بل تم دعوت نبی الحمدلله رب العالمین ټول باندې د الله حمد او چې کله د الله حمد او تعریب کینو تب بت بیا بلسته د دشمن څخه گئی۔ حالکه نو وګوري کده سوچ پکې وکړو او تدبر کې نو یو ترتیب هغه په صورتونو کې دارنګې غوړي بیا دا صورت چې ده نو بده کې زجر دې مشرکان وتا اودارنګې تسلید نبی رسول الله تا تخفیف دنیاوی ده او دا ننګي بشارت ته مؤمنانو ده اوبيات تمييزات د دې صورت تمييز یعنی اغه خاص مضمون چ دي صورت کې شتا او بلکي نشتا نګور د دې صورت افتتاح چ کمه ده د صورت کلم چ دي ند ته چې وګوري د افتتاح شوه د فنون ول قلم سره بل صورت کې افتتاح دارنګي نشتا عاله د علم زریعه علم کلم دی د دې صورت خاصیت ده چې الله دې کله وکړي او شروع کړي په زریعه د علم سره بلکې ان شاء الله واقعان روانه ده د اصحاب الجنه د خواندانونو د باغ واقعان روانه ده قران کې بلځه کې دغه واقعان نظر راغلي هاه درنګي او کوبند بخول چې انسان بخل کې یو تکبر کې د الله شکر نه ده گی نو د دې بیان پدې کې را روان دي او دا رنګ دي یو پازید انسان چې د مکی په معاشر کې او د نړۍ انتایي د زنان پیدا انسانو نو الله جل جلاله د هغه هغه حالت زندگی هغه نه کلګي د سر عبد الله د متعلق تفصيلي بیان کړی بل صورت کې د دانشته او یادارنګي د دې صورت فضائل نو د دې صورت فضائل په خپل ان شاء الله مزامینو کې برآشي چې د نبی له سلام اخلاق مبارک به فرمایي چې یو اجد اخلاق او انسان او اخلاق او لسړی نو مزامین د دې صورت هغه د دې فضائل دی, دی ان شاء الله خپل خپل ځای باندې روان دی نو نون والقلم او بیا د یان ساته مصحف کی ترتیب سره قران کې د دې کم ترتیب کې د 28 نمبر دی اسمان نراغل د دو نمبر کی او اگې بارہ کی میته او چې بعد علق او مخ کی د سورته مزمل نازل شوه بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم ن نو نون معنی هټيري شوی ری. او ويره په صحیح معناړو باندې اور صحیح معنا د نون زده نو صحیح خبره ده د جدي معنا چا چاته معلوم نه یا صرف الله ته معلومه یا د الله نه علاوه زیات نه زیات یو کول لا د جنوي اسلام ته معلومه ده زکه ته چې او تن سره خبره کوي مثلا انګلیش کې کا او په انګلیش نه کوي نو څه फायदा نشو او چې الله پیغمبر ته کتاب نازله وی نون او د په معنا پیغمبر نه کوي نو بیا خو څه फायदा نشو نو د دی وجه نا پر مایی کم سی کم صرف نبیل اسلام ته د دی علمشت دی دویم او یو کول پا گیداده چه نون و نون دا دی نا مراد دوات دی دا کلم د داده چې او گوری پشان د دوات دی نو بازی آغا مفسرین وی دا نون مانا دوات دی او د کلم مانا کلم شد نا دوات او کلم مراد دی او بازی تی نا دا نون نا مراد سیخ لی می چې په کوم باندې پرشتي لیکل کې نوغا ته نه مراد د باز مفسرین وايي د سوره رحمان اخیری کلمه نون دی الرحمن نو دلته مطلب دا دی چې الرحمن ولکلم خو صرف نون ذکر کوه آ مراد کلمه د رحمان ده دا بعض وايي چې دا اقسمه بنبوهت محمد نون د نبوت نه یعنی الله او چې ځکه سمخرم په نبوت د نبی علی صلوات و سلام باندې او په کلم باندې نو بهر حال حاصل ده چې دا کومې معنی مفسرین ذکر کوي نو په لغت او په ډشنرای کې د نون دا معنی نشته او قرآن نازل شوی دی په لوات ته عربه باندې لږه لغت کې دا معنی نشته نو لواتوم د دې داید نه کوي او دا صحیح کول لري چې دا د مشتبهات نه دی الله جل جلاله ته د علم نون والقلم الله زما د قسم په کلم باندې واما پارسه باندې استرون چې دی لکی اودان خبره کلم باندې کسم د خود ده کلم نه مراد کم کلم دی بعضه مفسرین د دې نه اغه کلم اقلی چې کم کلم الله اول پیدا کړو لقد ابو هريره رضی الله حواله روایت ته تفسیری منیر ذکر کړی علامه زوهیلی رحمه الله جاو الله جل جلالو پیدا کو نو کلم پیدا کو ااو بیا نون پیدا کو نون مانا دواته پیدا کو ااو یا کلم تو پرمایل اولی کا کامل دے کا سر دے کا رزق دے ااو کو عمر دے نو تر قیامت پوری چې کم سیزونه نو اگې ولیکل او دارنگی بل روایت کې رازی چې اول الله تعالی پیدا که کلم نو وطوی او لگا نو فکر نو هر یوشی چه تر قیامت پوری نو آغد ای کلم او نو باز او کلم د تقدیر تینا مراد دی حاصل لا دی ده چه کلم د تقدیر چه کم باندې الله مکادیر لکی دي دی زکس چه اول الله کلم پیدا که معارف یا روایت ذکر کرده ده او ده انسانان او ده زمکو او د اسمانونو ده پیداکی دونه پانزو زر کلمخ که خمسین الفسنان اللا غا تا حکمو که ویداتو لگه نو بازه دینا ده تقدیرو والا کلمخ لی او بازه د دینا د پرشتو کلمخ لیچه اغیلی لیکل کئی او بازه د دینه د انسانانو کلمخ لی بازو تا پاسیرو دیرخ کل تابیر کرده دی. بس اللہوی قسم می دی پا کلم ما ومایسترون او چی دا مخلوقاتی لگی نو مخلوقاتو که پرشتی امرالی مخلوق دی انسان امراغی مخلوق دی نو که آم انسانان لکل که یو که پرشتی لکل که نو اللہوی کسم می دی پاگه لکلو بانده ومایسترون دا فیل لکل سوک که نو دی که تاستماوی تا بازی تن کرامن کاتیبین لی فرشتی تینا لی انسانان لی. نو قسم میری په کلم باندی و ما پا غصب یسترون چی دا پرشتی لکی دا انسانانی لکی دا مخلوقاتی لکی ما انتا بی نعمت ربک تنی پیغمبرا پا نعمت فل سرا په سبب د نعمت درففل چتا باندی کرده چې اغا نعمت ایمان ده او نبوت ده نو تنی بی مجنون لیوانه چی کم دا مشرکان خبر اکی و نبی علیہ السلام تلی ونیوی نو دا یو قسم شه دا مخ که جمله قسم شه دا بل جواب قسم مقصد د قسم قسم سڑی صدقار اخوری وی قسم دا لکا دا کار بکوم نو دا کار بکوم دا جواب قسم نو دا ما انت بینعمت رب بگ دا جواب قسم دی قسم الله صلح خوری نو دا یاد ساتا ایک قسم خوریشی پا عظیم و شان شیبان دی زمږ غستاڅه ده پر قسم په غیر الله جائز نه الله په ذات باندې یا په صفات باندې او الله تعالی د یو قانون کې نه د جله باندې اسلام په قوانینو چلےږي الله د قوانینو نه آزاد دی نو که الله قسم خوري قلبنور خوري قلب بشپ باندې خوري قلب, قلب تین او په زيتون باندې خوري قلب په بلد الامين باندې خوري خبر ځانته الله بلد الله قسم خړل دی, دی په باندې کلم نو کلم یو ډیر لوی شعر باځي او کلم د تورینم تیرې ده ځکه د تورې پېسله چې کول شي دا لاول په کلم او شی ټ پلان کې ملک سر اچان پکار دي نو کلم یو پای د منشه ده یو چت شه ده د عین ځاننو ژوندونه بدلی او کلم د تورینم تیرې ده د دیو جن یو عظیم شه ده او لکل علم حاصلول دام یو عظیم او شان شه ده علم ده نو الله قسم خو لري علم باندې او علم کی چې کم شه ده لګلی باغې مده الله وایي قسم یې پیغمبر صلی الله نه مناسبت سره الله تعالی گلی شو دی په تقدیر کې د امر لیک دی چې تحقق پیغمبري مناسبت الله پیغمبر او حق پیغمبر او لیونه نه نو قسم باندې زکه او پیغمبر شو دا الله سره نبی دی نبی رسول الله او آدم السلام بین الماء او اغلا د ابو تر منځ او جزد الله تعالی پیغمبر الله زمان مبارک پیصله کړي و چې زبد الله سيما نبي وحلن قدام عليه السلام الله پېدامه الله وکسم مې پرغه قلم باندې اشاره چې د مخکنه د نبي السلام مبارک لپاره چې د حق او پیغمبر دې او دا لیو نه نه قسم جوابي قسم کې وان ل اجرا او یک نه دستا د پیغمبر پیغمبر لا اجرا خام خ ثواب دا څه ثواب بغیر ممنون چنه دی غیر منکوس کمیدون کی غیر ممنون او نه دی اغه مکتوب ختمیدون کی مسلسل استاد لپاره ثواب نه دی نو دی جمله کې یو تصدیق در پیغمبر دا. خبر د لیوانه عمل لګینغه تب ثوابونه سملیږي دا باندې د الله نعمت ته مجنون نه استاد لپاره ثواب دی نو دی کې تصدیق د نبی له سلام د موت دا. دی او دا رنګه دی اشاره نه دی د متاینو دا دا چې کوم غیبونه لګی پیغمبره نو دا پتا کې نشته ته عمل کې لګيای مهنت کې مخلوقات باندې الله ترحمت درا ولي تاسو به ثواب مئاوې تا کیږئ تاکي دا عویوب نشتا. او یوګ نشته او سره سره تسلی او وې ناموم ذکر کئ پیغمبر تعالی تسلی ورکړي چې اسره پر انام دی او دا سه انام نه د جاب وسي ختم شي نو بسم الله الرحمن الرحیم نون العالم په مانات دې حرب باندي والقلم لاؤي قسم به قلم باندي و ما پاس باندي استرونا چدا مخلوقاتي لکي ما انت نه ته پیغمبرا به نعمت ربك په نعمت رب ول سرا چي به تا باندي چي مانو نبوت به مجنون لي ونه و ان كاو يكينن پیغمبرك و ان كاو يكينن لك استاده پر پیغمبر لا اجر خاما ثواب او بدلدا اير ممنوع او نه ختميدن کي الحمد لله رب العالمين قلناك مذل المنتفن والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى صحبه اجمعين الله يعني نعم